Тому на другий день ми поїхали далі на південь та стали на постій у лісі, на руїнах колишнього Замчиська. Видно було рови, вали на високих горбах. Серед селян ходили легенди, що то зруйнував Хмельницький. Бачили ми високі порослі лісом могили, сліди гайдамаччини. Один дідусь оповідав нам, що в кількох могилах сплять вічним сном вельможні пани-поляки, яких до ноги вирізали гайдамаки за їхнє знущання над українцями. Подвійний агент Артем. В селах, що розкинулись вздовж Бугу на лівому його березі, було багато амністованих козаків отамана Артема. Проголошена амністія дала їм можливість який час пожити вільно, не переховуючись. Чи розуміли козаки, що вони своїм недобрим прикладом провокували інших повстанців припинити боротьбу і здатися окупантам? А коли їхня місія закінчиться, всі, хто боровся проти сов перестріляють або вишлють до Сибіру? У Вінницькій ЧК амністувався і сам Артем з десятьма своїми найближчими соратниками. Повне його ім'я було Артем Онищук. Народився він у селі Соколинцях Братславського повіту. Освіту здобув у Соколинецькій церковно-парафіальній школі. Служив на Південно-Західному фронті у Жмеринському 287-му полку царської армії. Виконував обов'язки дяка. Дослужився до офіцерського чину, став георгіївським кавалером. Потім був мобілізований до українського війська. Був курінним. В одному з полків, коли армії УНР наприкінці 1919 року інтернували в польських таборах, Артем Онищук продовжив боротьбу у повстанчих загонах Ананія-Волинця, Лиха-Дорошенка та Солтеса. Потім створив власний загін. Виявив себе як свідомий українець і талановитий організатор повстанського руху, схильний до жорстокої дисципліни в загоні. Відділ нараховував до трьохсот козаків Наприкінці 1920 року разом з 70 козаками перейшов на територію Румунії А навесні 1921 року повернувся в Україну Артем не був щирий у своїй грі з більшовиками, і ті, напевне, розуміли це Але вдавали, що вірять Наївність оборонців України була безмежна вони сподівалися перехитрити підступного і безоглядного ворога, у пащі якого перебували. Гратися ще можна було б, коли борг у твоїх руках. Орел дивувався отаману Карому, що так прагнув зустрічі з Артемом. Хто може бути певним, що Артем, ставши закладником ЧК, не викине якогось коника? Хто знає, яку ціну він заплатив за збереження життя? І має ще заплатити? Чи можна мати 100% довір'я до нього, тривожно розмірковував Орел А чи не може він піднести своїх акцій в очах ЧК нашим коштом Своїми сумнівами Орел поділився з отаманом Карем Я такої дипломатії не люблю, мусимо уважати, щоб не вскочити в халепу Все ж зустріч відбулася, Артем прибув із кількома амністованими козаками це людина міцної будови, років 30 білявий З його рухів видно певність і рішучість Обличчя рішуче і видно, що він має характер і волю Таку оцінку дав Артему Гальчевський Отамани Карий, Орел та Артем відійшли від товариства у глибину лісу Виявилося, що Артему Нищук живе у Вінниці Має дозвіл на носіння зброї, тому й ходить з револьвером його козаки працевлаштувалися. Стосунки щека хороші. А чого дивуватися? Отаман же погодився на співпрацю. Його використовують для пропаганди й агітації. Він вже написав декілька відозв до повстанців з пропозицією піддаватися на амністію. Виступав привселюдно і на мітингах у Дні Червоних Свят. Фактично, це була зрада. Але Онищук переконував Карого Орла, що він – Ким був, тим і залишився. Його метою, мовляв, є зберегти людей на той час, коли можна буде виступити і різати комуністів. Тоді розпочне з Вінниці, через звичайки та ревкому. Зважаючи на аргументи Артема, Карий не оголосив того поза законом, погодився на його тактику.